Беруться їддю сліз. Хочеться плакати. Але чого плакати, коли така смачна і тепла цілушка в твоїй руці? Вона пахне не тільки згорілими березовими дровами, а ще й згорілим вишневим гіллям. Цілушка сама проситься до губ. Чи то губи самі просяться до цілушки. Але ти не квапишся жувати, жуєш повільно. Бо саме так повільно їдять хліб і мати, і баба Килина, і дід Гордій, а наче й зовсім не хліб їдять, а священо діють і причащаються до якихось великих і незбагненних таємниць, які є в хаті і які можна отак осягнути, відсвітити цих осягнутих таємниць. Вони блищать на їхніх обличчях, і, здається, твоє обличчя також сяє від у тих таємниць, що вже відкриваються для душі. Вечір, жовтий місяць схиляється над тобою. Але чому ж він так низенько схиляється? Що можна простягнути руху і помацати? Це зовсім не місяць, а баба Килина схиляється. Але ж вона чомусь замість обличчя Світить місяцем, і цей місяць дивиться бабиними очима І озивається бабиними губами. Хвороби, чого ви напосіли дитину, гайда з його серця, Услід за сонцем ідіть, де б це мазі рудої і бичачої взяти на вас, де б це трави чорної взяти, щоб і думка не думалася про жовчу орлину. Дитино, хвороби твої виймаю з вішок, і в ушок, і з носа, і рота, з міщечків та язика, з маківки і шиї, з і предпліч, із спини і хрящиків, і серця і легень твоїх, із грудей, і боків твоїх, із печінки селезінки і нирок, із черева, і кишок твоїх виймаю хворобу з міхура та спупа, із стегуни колін, із п'ят і тіп твоїх, із гузинця, через сел і ягодиць, із усіх кісточок твоїх, із жил та сухожил, із пальців, п'ястуків і нігтів твоїх виймаю хворобу словом своїм, кланяючись небо високому на княжої горою. Небо високе, Прийшли дятла білоспинного і шпака, курку сутанську і горлицю кільчасту, гуску малу білолобу і чаплю єгипетську, сову яструбину і зозулю чубату. Хай заберуть у дитини прокляття мороку і морок свідомості. Кланююсь водам на княжій горі. Сині води, Пришліть хвоста лучного і сивку золотисту, Кричітку крем'яшника, червонозобика і травника, Крячка світлокрилого і крячка білощокого, Хай у дитини заберуть болі болящі. кланяюсь вершинам підхмарним на княжій горі, Вершини підхмарні, прийдіть зеленою рутою, і болотяним виноградом, і барвінком хрещатим, і материнкою душинкою, і ванковим зіллям, і купиною, буктравою, і калганом. Заберіть у дитини безмов'я і поверніть мову, хай мовою знову стане дужа і весела. Прийдіть, звірі і звірята, мурахи і мурашата, Придіть о ті, що по землі повзають і землю риють. Заберіть у дитини страх і неміч, а поверніть відвагу і силу. Небесам слава за ласку, землі слава за міць, повітрю слава за добро. Бо дивимося на світ очима сонця, бо дихаємо вітром, бо дух наш є повітрям, бо тіло наше земля. Баба Килина з обличчям жовтого місяця схиляється низько, заклинає та молиться, просить та благає, кланяється у клінну, і хвороба легше.